פרק ט' ויברך אלוהים את נח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ, ומוראיכם וחיתכם יהיה, על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל דגי הים בידכם ניתנו. כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. כירק עשב, נתתי לכם את כל. אך בשר, בנפשו דמו לא תאכלו. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו. ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כי בצלם אלוהים, עשה את האדם. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. ויאמר אלוהים אל נח, ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם, ואת זרעכם אחריכם, ואת כל נפש החיה אשר איתכם, בעוף, בבהמה, ובכל חיית הארץ איתכם, מכל יוצאי התיבה, לכל חיית הארץ. והקים אותי את בריתי איתכם, ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. את קשתי נטעתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. והיה, בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי, אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן. וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. ויאמר אלוהים אל נח זאת אות הברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה שם וחם. ויפת, וחם, הוא אביך נען. שלושה אלה בני נח, ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נח, איש האדמה, וייתה כרם. וישת מן היין, וישכר, ויתגל בתוך אוהלו. וירא, חם, אביך נען, את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ויאמר, ארור כנען. עבד עבדים יהיה לאחיו. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי שם, ויהי כנען עבד למו. יפת אלוהים ליפת, וישכון באהל השם, ויהי כנען עבד למו. ויהי נוח אחר המבול שלוש מאות שנה וחמישים שנה. ויהי כל ימי נוח תשמאות שנה וחמישים שנה. וחמישים שנה, וימות.